Itt szeretném megragadni az alkalmat és kifejezni hálámat azért az elképesztő támogatásért, ami a világ minden pontjáról érkezett hozzám. Az elmúlt néhány évben egy életre elegendő melegséget és jó kívánságot kaptam. Új fejezet kezdődött azzal a fantasztikus támogatással, amit a Free League Publishing-gel kaptunk erre a Kickstarter kampányra. Mindez nem jöhetett volna létre a ti hozzájárulásotok nélkül, és soha nem gondoltam volna, hogy ilyen elsőprően pozitív fogadtatásra talál ez a projekt. Nincsenek szavak, amelyekkel megfelelően kifejezhetném a hálámat, hiszen a tisztán anyagi támogatás mellett hihetetlen inspirációt és energiát adtatok számomra, hogy folytathassam a hurok furcsa világának felfedezését, és megörökíthessem a múló emlékeket egy olyan időből, mely sosem létezett. Kihasználva a lehetőséget, szeretnék köszönetet mondani a Freelake Publishing csodálatos támogatásáért, amit a könyv életre hívásához nyújtott. Továbbá hálával tartozom a következő embereknek. Josefinnek és Olánok, édesanyámnak és édesapámnak és a csodálatos testvéreimnek, az összes gyerekkori barátomnak Arnából, akik segítettek megteremteni az emlékeket, Mindenkinek a Twitteren, a Tumbleren és a Facebookon, aki támogatott és megosztotta a képeimet, sosem felejtelek el metting, a tűzőrző kötletéért. És az összes fénykép, vers, film, könyv, festmény, szobor, modell, zeneszám, oktatóvideó, videójáték, szerepjáték, lego, épület, zene, videoklip és a többi megalkotójának, akik inspiráltak és felbecsülhetetlennek bizonyultak számomra a munkám során.